Hola, provant? Sí? Funciona? Vale, ok, doncs tindrem un micro i ens l'anem passant i així quedarà molt endreçat tot. Doncs bé, benvingudes a Cas Hernandall, aquesta és una casa, aquest és un centre cultural de gestió ciutadana i això vol dir que aquesta escola, això era una escola i ara és un centre cultural, doncs, és gestionat per una associació de veïns, veïnes i entitats del barri i aquí doncs, amb comissions de programació i amb altres comissions doncs, decidim els continguts no? de què és el que passa en aquest edifici. I, i això ho posem en valor sempre no? i a cada sessió perquè, per, per, per, perquè veieu que aquí doncs, es decideixen les coses que passen no? i ho decidim amb participació. I aquest cicle de les Veus de la República, que anem per la xerrada 71, ja la desena temporada, doncs, eh, i que organitzem aquí amb l'Elsa, les dues som les culpables i responsables de, de tot això, doncs anem decidint i anem comentant temes que ens semblen interessants i, i per tant, doncs, eh, ja portem no sé, 71 i de tot, eh? sociologia, Comunicació política, conflictes internacionals... i ja En tenim ja un pensat. Al gener potser tractarem el tema d'aquesta setmana, no? Israel-Palestina i el tema de com ho enfoquem. Vull dir que estem atentes a l'actualitat la, i a les coses rellevants i per tant, doncs, quan estàvem preparant, doncs, ens vam adonar que sobre el tema del racisme hem parlat de desigualtats, Hem parlat, moltes vegades de desigualtats de gènere. Hem parlat de, de desigualtats socials, però de racisme, i bueno, i, de, i de jocs culturals, però de racisme no n'havíem no, no parlat mai. No? I, I és rellevant perquè, tal i com, eh, no sé si ho he llegit al post o al mail, no? tots ens han educat en el racisme i en el supremacisme blanc. I és així, igual, i conforme jo anava llegint i preparant la sessió més me n'adonava que el del racisme és un eix de desigualtat molt similar al del masclisme. Totes i tots som masclistes i tots hem de fer un procés de deconstrucció i amb el tema del racisme passa igual. I una altra cosa, que és molt semblant, conforme anava entrant, és la piràmide de, també, de les agressions l'iceberg. No? Quan, quan parlem de, del masclisme, parlem d'aquest iceberg, de les agressions, en què la punta són els assassinats i els feminicidis, però després vas baixant i, i, i, i al final és, això és el, la punta no? de l'iceberg, però sota hi ha tota una sèrie d'agressions. I amb el racisme passa igual, crec jo. Eh? De tal manera que res, per quantificar una mica, ja sabeu que a ens agrada posar una mica de dades, doncs eh, probablement els delictes d'odi i discriminació hi han estat i les dades probablement el que fan és aflorar perquè bueno, una de les dades és que es denuncia poquíssim eh, hi ha un nivell de denúncia de delictes d'odi i discriminació en general es denuncia poquíssim i les dades ja mostren una tendència per tant probablement és que cada vegada es denuncia més perquè cada vegada hi ha més consciència però, si us ho fixeu, els delictes d'odi i discriminació això són dades d'ahir o eh? d'abans d'ahir. La, la segona és la l'àmbit de l'ètnic, origen nacional i racial. Per tant, la, la segona causa de delictes d'odi és justament doncs aquesta. No? I si això va florant, doncs se suposa que anirà creixent conforme cada vegada més hi hagi més una consciència de i dades de seu racisme, doncs clar mmm, veiem que ells han detectat 334 situacions de racisme de les quals només 125, veuen.més eh? 125 s'han arribat a fer de denunciar. O sigui, que ja es veu que ni el 50% de, dels casos que ells, ells aenen no es denuncien. No? Per tant, Aquí, ha un, aquí ha un tema que, que, que, bueno, que vam creure que, que podia ser tractat, no? Eh, què més? Clar, i, i una altra cosa que a mi em va sorprendre molt és el perfil de les persones ateses, en què el 42% són, tenen nacionalitat espanyola. Per tant, i el 35% regularitzada i només el 12% irregularitzada. És a dir, que els casos de persones ateses per això, racisme, no és un tema de regularitat administrativa, és un altre tema. I, i això és el que jo m'agradaria que parlar-ne avui, no? de que, quin, quin és el tema? tema, és a dir, què és el que fa, doncs, una, què és el que fa això, no? que, és el, que és el macroracisme, això és el, el, el que hi ha del però després, i, i això, suposo que això ens explica, i llavors hi ha el, hi ha el racisme institucional, hi ha racisme sistemàtic i sistèmic, no? però després, i per això complementant-ho, i això la Seny ens ho explicarà bé, però també una joieta que hem trobat dintre de... acabada de publicar... tots te l'has llegit? Jo ja ja, és que un carnal, eh? Sí, sí. És aquest llibre que, que ha escrit la l'Òmnia, uh, ja vaig presentar, l'Òmnia, puc dir l'edat? 24. 24. Eh, ha escrit un llibre que és una joia, a més es llegeix molt fàcil, molt ràpid i, i parla d'una... és experiencial o sigui, és... No, bueno, ella fa ficció però ja es veu que explica coses que si tu no ho vius, tu no ho saps o sigui, no ho saps i, i és una... i, i, i, i és d'aquelles llibres que de les coses petites em pots fer una categoria, no sé, no sé eh? i per tant, doncs, ens agradarà molt que ens expliquis una mica, doncs a, bueno, no sé, el, el que t'ha portat a escriure aquest llibre. No? D'alguna manera, a les preguntes no, que volem que ens agradaria que no? quins són els microracismes més freqüents en tots els camps, no? l'educació, el treball, la cultura? Quin és el, el mecanisme a partir del qual els microracismees no, poden arribar a conduir a aquest, raci a aquest racisme institucional i sistèmic o a la inversa? No? O sigui, que és primer? No? El, el macro anem el micro, del micro el macroracisme. I quines són les eines per lluitar contra el racisme a nivell micro? És a dir, com ens hem de... No? Qu Què podem fer una mica per, -per prendre consciència? Em uh, fa gràcia perquè hi les frases típiques. Ah, per ser d'origen marroquí parles molt bé al català. <laughs> que és lo típic, oi? <laughs> és lo típic. És lo típic. <laughs> doncs, quines són les eines que, que, que hi ha o no, que hem de fer servir per, per, per, per poder lluitar contra aquest racisme microindividual? però també el institucional perquè aquest és el que està volant drets a persones que ja ho heu vist, que són, de són ciutadans, que estan regularitzats i que per una raó, color, origen, a saber què, doncs, se'ls se volen els drets. No? Bé, bueno, fins aquí eh, ja, la Zènia, que no l'he presentada, la Zènia eh, és doctora en Sociologia, i formes part del grup d'interdisciplinari d'investigació d'immigració i, i res uh, tu donaràs aquest enfoc així més, més general i l'OMIA doncs més micro però a veure com ho passem al macro i doncs ho arquivodeixo Genia, tot teu eh, Moltes gràcies eh, no sé si vols la, el powerpoint Ah, sí, sí. Jo, mentre em, em presento, amb una mica més detalls, m'appelle de Xenia Hellgren, soc de Suècia, porto molts anys aquí, 23, exactament, i estic sociòloga a la Universitat Pompeu Fabra. I porto investigacions, sobretot projectes europeus, sobre racisme, inclusió escolar, eh, especialment. He treballat els últims cinc anys amb el poble gitano i també amb comunitats d'immigrants a, a Barcelona. I què em va portar a estudiar racisme? Doncs de vegades els meus alumnes, també també soc professora, de, dono classes sobre diversitat, discriminacions, història de les immigracions, etc. Doncs els alumnes de vegades em pregunten, no perquè tu, que ets blanca, bàsicament perquè tu t'interessa tant el racisme no t'haurà afectat. No, no. Personalment no m'ha afectat, només sempre fàcil, igualment, venir a un lloc nou, crear xarxes, aprendre llengües, etc. No, però, puc identificar amb, amb facetes clar, de l'experiència migrant, però evidentment no del, de la dimensió racial, no? racialitzada. Eh, I què passa? Doncs els últims 20 anys he estat fent estudis, de camp, treball, sobre, inicialment sobre migracions, integració, i cada cop se'm repetia la, el mateix patró no? que, el, que les persones de, de diferents comunitats tenien sempre en comú l'experiència de la discriminació, del racisme, sobretot aquest racisme, microracisme diria no, invisible moltes vegades sutil, generalment no denunciable, doncs no arriba a les statistiques del SOS-racisme o de l'Oficina de No Discriminació de Barcelona perquè no són delictes. Però pot ser un rebuts més o menys directe, eh, després jo falta, falta d'estima, tracte diferencial a les escoles doncs el que faig ara les meves investigacions sobretot és mirar, intentar trobar les formes millors d'estudiar això perquè moltes vegades els científics els que, el que ens manquen són mètodes per a estudiar això que sabem que existeix sabem que el racisme és per tot ara no? jo parteixo de la base de que el racisme tots som una mica racistes tot, que, que no, tots tenim els nostres biaixos, etc. Però com es pot demostrar això, no? com, com es pot convencer el que no comparteixen pot ser aquesta forma d'entendre el món. No? Això és una mica només d'introducció i ara el que faré és parlar sobre el racisme, com ha dit la Marta, el racisme estructural, institucional i quina relació té això amb, amb aquests micro -racismes. Eh, això és una cita de és eh, dir que és el pare del, del a, de l'anàlisi estructural un dels pares o mares del de l'anàlisi estructural la teoria crítica de la rassa, eh Franz Fanon, que va escriure uns llibres que van ser trencadors, a la seva època i que encara són molt actuals, no? Des, desafortunadament, el racista crei l'inferioritzat i tenim una mica novel la clave del, del problema. Eh, si hablamos si de qué es una mirada estructural estructural al racismo, pues seguramente habría escuchado muchas veces ¿no? el concepto de racismo estructural, pero ¿qué es? No está siempre clarísimo qué quiere eh, decir. Y cómo entendemos el racismo y la discriminación, eso es esencial ¿no? para cómo entendemos las experiencias de las personas que lo padecen i també quines mesures proposem, evidentment, per combatre aquest racisme. Jo, que sóc investigadora i que depèn, depèn molt de la finançació europea, sempre ens hem de presentar a convocatòries competitives i el que he vist eh, els darrers deu anys, més o menys, és un canvi molt gran a nivell de com es formulen aquestes convocatòries, no? quin tipus de recerca sobre racisme que es prioritza a nivell europei, que es financia, i, al fi, i això al final defineix no? Quina quins coneixements generem en aquest camp. I hi ha hagut un canvi d'entendre de, el racisme més com a, a això que vas dir, no? la punta de l'iceberg, com a aquests incidents més extrems, els delictes d'odi, etc. Això encara segueix sent una prioritat perquè també, desafortunadament, està augmentant just, justament això també. Però no deixa de ser la punta. No? Eh, però el que ha passat els últims anys és que hi ha hagut un, un canvi una, un reconocimiento general al nivel europeo de el racisma como un fenómeno estructural y yo también sobre la puerta para el tipo de proyectos que portamos nosotrass ahora mate, yo comentaré al final de la presentación a mí que sobre el proyecto que actualmente porto sobre racisma estructural a las escuelas eh, ay, pero no sé si ya yo peroentend no es la, la distinción básica els estudis científics de les ciències socials, que generalment són les ciències socials que s'ocupen d'aquest tema, generalment es distingueix entre la perspectiva individualista i la perspectiva estructural. I doncs la perspectiva individualista seria això d'entendre el racisme com a actes d'odi, actes extrems, d'individus eh, amb biaixos, amb, amb prejudicis, amb odi vers una persona per la seva raça. No? Mientras que la perspectiva estructural sería reconocer que yo está en, en todo to mi per toda reunión. Eh, una forma més gráfica de, de, de... Yo estoy también trabajando ahora en intentar construir ponts teóricos o conceptuals entre la dimensión individual y la dimensión estructural del, del racismo para no mantener esta división, porque penso que al final no... No es muy productivo, eso sería mejor no juntar todo en la que entender el racismo como un fenómeno que tiene dimensiones individuales y estructurales. ¿no? Y entonces si entendemos qué es una estructura, que es una estructura social. ¿no? Podemos entender como la suma de los actos individuales, eso es una forma de entender la estructura. Pero también como algo que tiene una vida propia, porque si hablamos por ejemplo de una institución, on hi ha una cultura institucional, unes pràctiques, això continua, no? encara que canviïn, igual els individus que treballen en aquesta institució pot, segurament continuen incorporant-se i reproduint aquesta cultura institucional no? fins que no vingui algú o alguns que trenquen amb això. Totalment això passa també, hi ha canvis constants, no? però és per això també que, que normalmente cuando tenga la ocasión argumento siempre que es necesario y también una representación de la diversidad racial, étnica, religiosa, cultural, etc. dentro de las instituciones también de una sociedad trencar ¿no? traer estructuras que pueden reproducir una preferencia per algún tipo de forma de ser que se vincula mucho, por ejemplo, a la mayoría étnica. ¿no? Entonces la idea aquí es, es que las estructuras existation per se si mate quizás sí si solas, pero es pueden cambiar, ¿no? la acción individual. Sí. Sí. entonces, sí, sí, sí, sí. sí. sí. <risa> <risa> eh, per per aclarar una mica mesa que está distinción entre la perspectiva individualista, estructural, eh, entonces, según la perspectiva individualista que aún predomina en las ciencias sociales convencionales. ¿no? Eh, se entiende que los individuos donc, discriminan independientemente básicamente del contexto social. A mí no, no es necesario, ¿no? para aplicar esta perspectiva, tener en cuenta cómo el contexto social, histórico, etc., social, eh, la estructura económica, etc., cómo eso forma un individuo, sino que eh, se estudia no más la acción discriminatoria. ¿no? i s'enten que, que això pot ser o por, per conviccions racistes o, que seria més comú, per motius racionals. Per exemple, dins dels estudis de sociologia i economia, és habitual eh, la, la teoria racional, no? elecció racional, rational choice teoria, igual si ho si sona. Que per exemple és entendre que un empresari que no contracta gent de certes característiques racials pot ser racional, entre cometes, perquè ha tingut prèviament experiències negatives d'aquest grup. Entonces, seria racional generalitzar de forma perjudicial per, per a les persones que tenen aquestes característiques. I això, aquesta anàlisi, el risc que, que té eh, no, és que, que allibera l'individu de responsabilitat. No, d'alguna... No, no, oh, sí, no, no, perdó. Al contrario, que la responsabilidad del racismo recae a un individuo y que libera la sociedad, ¿no? De, de, no nos, nos acusa a la sociedad, de alguna manera, de ser racista o de contribuir a reproducir este racismo. Mm. Mientras, en cambio, eh, si apliquemos la perspectiva estructural, se entiende el racismo, las discriminaciones, como expresiones de estructuras de poder moltes vegades es ten, es ten, en compten aquests anàlisis, que serien els anàlisis postcolonials eh, interseccionals, de la teoria crítica de la raça que comparteixen la perspectiva històrica, no? d'entendre el racisme que tenim aquí i ara com almenys en part un producte dels del segles de colonialisme, de les estructures racials que es van construir al llarg d'aquests anys. No? i que continuen, avui dia, definint les desigualtats a les societats contemporànees. No? Si mirem, per exemple, a Espanya han sortit uns nous estudis sobre racisme eh, recentment que indiquen clarament que els grups que són més afectats per prejudicis negatius són els gitanos, musulmans, els africans negres no? del sud de Sahara, i que són també, si miram històricament, els grups més exclossos, més castigats per, per el racisme, el colonialisme, també eh, latinoamericans d'origen o de fenotip indigens, diguéssim, són també els que reporten molt, molts casos de, de racisme o tracte negatiu, no? Doncs veiem que també té un component molt evident, fenotípic eh, físic, racial si volem fer servir la paraula de raça. Jo, la crec que s'ha de fer servir, no? però això podríem debatre, si voleu, també. Eh, I eh, la, doncs, el que és la base de l'anàlisi la, o de la perspectiva estructural, bàsicament és que aquest racisme afecta a tots, a totes, d'alguna manera. I llavors, segons aquesta perspectiva, s'entén també el racisme com un problema per a tota la societat. No? La solució no és treure o reeducar o castigar els individus que tenen biaixos racistes, sinó que cal una reeducació de tota la societat. No? Com es fa això? Nosaltres ara el projecte actual que tenim, pensam, pensem que l'escola és, és clau no? per, per començar aquest procés i això és el, una mica el que pretendem fer sense ser massa no de poder ser un cambio porque es un, un sistema es difícil entrar a las escuelas es difícil pero pero este es mejor. Ahora. Eh, eh, un dels eh, pares también pensadores del racismo estructural eh, y de la teoría crítica de la raza eduardo Bonilla, Bonilla silva eh, él lo va a explicar así ¿no? eh, aquí con la publicación castell el si el racismo no es parte de una sociedad sino una característica de los individuos que son racistas o prejuiciados, es decir, el racismo es un fenómeno que opera a nivel individual, entonces, primero, las instituciones sociales no pueden ser racistas y segundo, eh, estudiar el racismo es simplemente una cuestión de estudiar la proporción de personas en una sociedad que tienen creencias racistas eh a yo ese eh, la, la justificación que él va a servir para descartar la perspectiva individualista al, al racismo. Mm. Eh, no sé cuándo como han de sí, sí, sí, sí vale, perfecto. Entonces, mira, eh, comento también entonces, el tema del viaje inconsciente que que es puede entender como una hina, para entender que es cómo entra, ¿no? A que el racismo estructural dins a l'individu, eh, el viaix inconscient, que és un concepte que ve de, de la psicologia, la psicologia social, no? és una suposició, creença o actitud que existeix al subconscient d'una persona. I tots tenim aquests viaixos, de, es fa servir moltes vegades l'argument que històricament va ser totalment necessari per la supervivença, que és això que ens fa detectar un perill, per exemple, i sortir d'una situació abans que, que arribi a ser crítica. Eh, Podem entendre aquests biaixos com a dreceres mentals per processar la informació més ràpid en eh, una multitud de situacions. Però això també és el que fem, per exemple, que triem una persona i no una altra per una feina, per llover un pis, per, per ser el company de grup a la universitat o del grup de treball en algun context, etc hi ha una tendència general de triar alú que se sembla a nosaltres no? amb qui ens identifiquem o amb qui sentim confiança I això és on entren també uns biaixos que hi ha molts estudis a la sociologia, a la sociologia bueno, a, la, a la psicologia social que arriben a la mateixa conclusió que ten... la tendència general és que tenim biaixos inconscients o conscients però generalment inconscients volenem pensar racials també. I això fa que, que moltes persones negativament racialitzades a les nostres societats són descartades sistemàticament. No, això és racisme, clar, això podem debatre, no? Perquè pot ser perfectament que una persona que se sent amb raó, constantment rebutjada, no ho és perquè ningú tingui res en compte d'aquesta persona o ni, ni tan sols que tingui necessàriament aquest viatge de... de racial de las estructuras raciales de jerarquías etcétera pero simplemente porque hay una preferencia pero yo que no que no es que es esta persona ¿no? y con trencar más porque yo el, el que bien es que fa mal yo cuando se sistematiza ¿no? y, so, y los jóvenes, cuando, cuando se enfrentan a esta situación desde una edad muy petit donde pues, trenca la sociedad finalmente ¿no? eh, y yo eh, Penso no, que practicar l'antiracisme al dia a dia, que és al final la responsabilitat de tothom, no? té molt a veure amb fer-nos conscients d'aquests viatges inconscients i de trencar-los abans de que ens arriben a apoderar-se de nosaltres. No? Eh, ara, finalment, eh, volia dir algunes paraules sobre aquest projecte que, que porta la UPF actualment, que és el projecte REACT, Tercer que acció contra el racisme a les escoles, un projecte de recerca i acció. Treballem amb entitats socials eh, a, a 8 escoles a, a Barcelona per eh, fer una sèrie de tallers i activitats i de eh, finalment produir una mostra de material educatiu antiracista conjuntament amb joves racialitzats d'aquestes escoles eh, i per què fem aquest projecte? Doncs eh, la justificació a nivell científic és que sabem que hi ha diferències alarmants entre els estudiants d'origen català espanyol i els de minoria. Si hi ha prou estadístiques que demostren això. No? Eh, principalment d'origen immigrant i, i alumnes gitans en termes de fracàs escolar. Però no sabem molt de les causes subjacents. No? Normalment es, es suposa que hi ha una barrella de factors en eh, nivell socioeconòmic, nivell educatiu dels pares, dificultats amb la llengua, sobretot per l'alumnat nou vingut, no? etc. Però eh, el que no s'ha estudiat és la possible relació entre el fracàs escolar i les experiències i percepcions de racisme i discriminació a l'entorn escolar. I això és el que volem fer amb aquest projecte. Eh, I doncs, segons aquesta perspectiva estructural, el racisme a les escoles no s'entén principalment com un problema amb certs professors i alumnes, això seria donc, la, la visió individualista, no? de detectar quins professors poden ser més o menys racistes. No? Pensem que no es tracta d'això, sinó que es tracta sobretot de com una multitud de conductes, actituds quotidianes, biaixos, inconscients no? i normalitzades eh, reflecteixen aquesta societat racialitzada que tenim. Pot ser, per exemple, un professor que sistemàticament, sense ni adonar-se, recomana programes de d'EFP a alumnes d'origen immigrant i, i programes acadèmics als natius, no? que es considera molt més bons als estudiants als natius. Etc. Això és una cosa que hem vist no? en altra. més d'una vegada a projectes anteriors. Eh, eh, i aquesta diferenciació doncs, és generalment molt sutil, Muchas veces es inconsciente, pero los efectos son gruesos para que son racializados de manera negativa que se sentir sentir a una edad molt temprana que, que la sociedad no, no cree o no se espera de ellos, no cree que pueden llegar en shock y es menos probable que, que lo hagan también. Y las experiencias eh, viscidas como racismo en el entorno escolar por parte de alumnos de orígenes diversos pueden consistir en expresiones directas, en visto que es... es prou comú amb comentaris negatius o insults al pati entre alumnes, ja amb, perquè també mirem, mirem el racisme que hi ha a, a la relació entre alumnes i també en la relació entre alumnes i professors. Eh, però el que és també molt comú és clar, és, és això, no? de ser invisibilitzats o representats de forma estereotipada, no rebre el mateix suport acadèmic, etc. doncs és un és un abany molt l'ample, no, de racisme que apliquem en aquest projecte. Eh, per, ara per acabar uns exemples que hem vist ja de, de l'estudi que hem iniciat i d'altres estudis, entre d'altres d'un sociòleg que estiu Carla Serra, que està a la Universitat de Girona, que també fa ja fa un parell de dècades que va fer estudis sobre racisme a les escoles, a, a la zona de Girona, i que són molt rellevants també encara. Eh, I eh, les conclusions d'aquests estudis brevis és que el racisme indirecte a l'escola quins quin exemples si hi ha? No? Eh, els professors, per exemple, que diferencien entre cultures de manera despectiva, eh, quan es planteja, ara no sé si ho sabeu, però hi ha un programa que es diu plurilingüisme a les escoles, que es tracta de implementar fin bueno, a la mesura que es pugui, ensenyança a horari lectiu de diferents llengües d'origen de, de, de l'alumnat. No? és una forma també d'apropar a l'alumnat a les llengües d'origen d'altres alumnes de, i també de potenciar l'aprenentatge de, de llengües no? com l'àrab, el xinès, etc no? que poden ser molt útils també. Entonces, doncs això, una cita d'una entrevista, és que hi ha professors que, que diferencien entre cultures de manera respectiva i diuen que aquesta escola no farem classes d'arab perquè qui vindria a una classe d'arab no farem d'anglès. Doncs és una forma de, de fer, diferenciar i els alumnes d'origen de, de, de parla àrab a la classe no, no se senten massa bé no? al, al sentir això. Eh, el discurs intercultural també es pot, que i si coneixeu segurament el... el... La, el concepto de la interculturalidad es pot criticar també que ho critica per seguir repre, reproduint una divisió entre nosaltres i les altres. ¿no? porque foa molta énfasis en las culturas. Just avui he tingut una reunión amb, amb gente que treballa al sistema educatiu, a, a, a nivel d'Assors League de llenguaculturalitat de cohesión y, y queament defenían això que, que de que par antiracisme seria más agresiu la nostra idea amb aquest projecte és potenciar més almenys en paral·lel amb l'interculturalisme la introducció del concepte d'antiracisme necessitem una escola no només intercultural sinó antiracista però això també m'agradaria si a temps de parlar si us sembla agressiu si és, és una paraula que, que té connotacions eh, negatives per a molts perquè és el que m'he trobat i m'ha sorpresat una mica no? eh, lo, després la, la representació estereotípica d'alumnes d'orígens minoritaris, això també va un mica ligat al, a la forma de treballar la interculturalitat en moltes escoles, no? que és la setmana cultural, que cada alumne de, representa alguna tradició del seu origen, etc. No? I amb això és treballar la interculturalitat, en lloc d'entendre-ho com una manera de treballar amb estructures de poder, oportunitats, etc. No? Eh, Y don't que això que ha una cultura hegemónica que es vista com maiò normal, i ha generalització, estan altres els chinesos, molt típica que es col·ta no la xinità no? que està, la que els alumnes de part també de professors de fet que són el referència adulta a tant don, però que els señalen sistemàticament sense haver donar-se segurament ¿no? per la seva etnia o altres racials. I Tem Després, això que pot ser fins i tot més greu, no? que és l'avaluació diferenciada, els castigs més severs per a alumnes racialitzats o més facilitat de veure problemes de conducta en alumnes que són racialitzats, això. També és una cosa que ens arriben molts testimonis, no tenim proves, evidència, això ho volem estudiar, també, aquest projecte. I una cita, Sara, sobre el, el racisme o els biaixos eh, inconscients a les escoles de, de les entrevistes que hem fet Aquí hi ha una, un, un noi d'origen marroquí que diu que, que ho va dir com una experiència positiva. No? Però després ens vam quedar com un, un, amb un mal gust després d'això. No? De, que tinc un professor que em tracta bé tot i que sóc de fora. Em va dir que encara que sigui marroquí encara puc estudiar, llegir i això m'ha influït molt. Jo no? vaig sentir com una experiència positiva, el que nosaltres eh, ens va semblar molt fort que el professor digués això, no? que encara que. Okay. Bueno. Eh, I una altra que diu es descriu als alumnes catalans com a bons estudiants i als grans immigrants com a problemàtics, sense perspectives de futur acadèmic. Aquestes etiquetes condicionen els alumnes i com veuen les seves oportunitats si sí, ells mateixos. Això és una noia d'origen. la recordo una noia d'origen paquistanès que va estudiar, però que es va trobar a moltes traves no, al llarg de la seva carrera acadèmica. i després, fins arribar a una escola o mi havia un professor que va creure en ella i le va potenciar perquè després de medicina, etc. No, de ser sí, hi moltes històries també, però es, es veu que influeix molt també amb am qui et trobas, no? Dinsa que en tornescola. I les últimes, que són eh, l'altra banda aquí, que són aquesta que vi, eh, la primera cita, és una persona m'on carrega eh, alt al ajuntament diu de Barcelona, que diu el problema és que els professors són blancs, catalans i de classe mitjana. Aquesta és la classe de gent que va a l'universitat. Això també és una qüestió de classe, no hi ha periodistes ni professors de les classes baixes, per exemple. Aquest és un altre tipus de racisme. I això també crec que és molt, molt rellevant en aquest context parlar de la interseccionalitat, parlar de, de com influeix també classe, gènere, d'altres altres, altres eh, eixos de, de desigualtats aquí. Eh, i eh, per últim eh, una persona del Departament d'Educació que diu això realment hauria de ser una cosa que el Departament d'Educació ha de considerar que la diversitat que tenim a la nostra societat no està realment representada a les aules i com podem canviar això el sistema ha estat així durant tants anys i sembla molt obsolet i aquí es fa referència al sistema d'oposicions no? per arribar al professorat doncs com una mica també com trencar amb les institucions de la manera que, que en què funcionen, pot ser també canviar les formes d'accés, per exemple, als kàrrecs públics, no? Eh, I eh, unes propostes de debat només, què podem fer-ne amb aquesta situació? Com podem trencar amb aquests eh, patrons no? que reprodueixen el racisme estructural? Eh, podem intentar veure cada individu com a tal, com a un individu precisament, no? I no com un representant de la seva cultura. Eh, podem fer tots d'agents antiracistes al dia a dia i intervenir quan algú diu alguna cosa prejudiciada. I podem parlar de quines propostes podreu tenir. Ah, sí, sí. Ah, yeah. Molt bé, ja moltes gràcies. No, no. Gràcies. Eh? És que hi ha totes coses que han anat que jo anava agafant i pensar sí, és que... No, t ho, t ho, no, no apuntaves, eh? Vull dir... No, no, no, no, no. I, i ara hi t'ho he fet molta memòria perquè he anat fent apunts mentals i jo t'ha arribat el moment que, que dic, hi totes coses que és que se'm passaran seguríssim. Bueno, si vols, repassem, eh? <sum> tu mateixa. <sum> Anem la diapositiva i la positiva. Hòstia, bueno, abans de tot, jo em dic Òmnia i he escrit un pare de tres de casa, que és una autoficció perquè ja sóc filla d'immigrants, els meus pares són amarrats. Si ho voleu passar, i després me'l torneu, eh? <sum> Sí, els meus menors són al Marroc i llavors, quan van arribar aquí de fet, fa 30 anys, dir, fa, molt, fa més temps que estan aquí que no que estan a Marroc. I jo nascut aquí, no vaig deixar a Barcelona, però sempre dic que sóc viscuda a Badalona perquè crescut a Badalona. De fet, anava a un institut, bueno, a una escola, que tots els alumnes de la meva classe eren nens que venien de tot arreu. Hi havia això, xinesos, pakistanèsos, marroquins, hi havia andalusos. O sigui, Ah, bueno, i això ho repetiré després, però, abans de res, això, parlar de que l'on farà tres milions de fases d'autoficció, i tota autoficció té la seva part d'auto i té la seva part de ficció. I jo que intentava amb aquest llibre era una miqueta, doncs, parlar de la meva experiència com a filla. Diu, mira, és no? una generació de, de, de joves, de nens que han nascut aquí o que han vingut aquí de molt petits i que han crescut en una societat on moltes vegades se senten com que no formen part d'aquesta societat. No és una miqueta el que posava la la, gèria, ah, la diapositiva de la, la diferenciació entre nosaltres i els altres. No? Sempre sentir-se com que ells són els altres. Fins i tot jo que he nascut aquí, a vegades sentia com que hi era l'altre. No una més. No? I llavors aquí, intento parlar una miqueta d'això. Què passa? Que mi, quan se'm veu, la, la primera impressió no és que ostres, aquesta noia ve de fora, perquè jo puc, suposo, per presumir, em recomano una persona de la física ambigua i quan a mi se'n veu com que no porto vel, com que veig el meu color de pell, doncs no crida massa d'atenció, la gent pressuposa de primeres que jo soc d'aquí. No? Llavors, quan dic el meu nom, quan dic el meu cognom, ja és com... aquesta noia és, és de la fora, no? és un exercici. Això que passa? Que ha creat moltes situacions. Abans de res també s'ha dir que m'agrada molt el que jo hem portat a la genya perquè aporta com el seu punt de vista més acadèmic, més expert, més entès i llavors estic jo que parla més de l'experiència. No? I, I això és que el fet d'haver sigut figada immigrant doncs, m'ha portat a moltes situacions. Que tota Clar, en el llibre intentava crear un personatge en el qual la Nur, que és la protagonista, és una persona també una mica d'un aspecte en com jo però es moltes situacions que què una mica es pesma el racisme aquest, potser més petit, més, que ha passat més desapercebut al dia a dia de les situacions quotidianes, com el, per exemple dir el, el, el, el, el, que, bueno, que els teus pares són afara i llavors parles de català, sembla que estiguis d'aquí, sí. i que se sorprengui la gent que, que parles de català, però, després és de dir bueno, és que els meus conoms poden ser marroquins, però jo n'escolt aquí, jo conec potser la realitat d'aquí mi la que conec la realitat del mar. No? que feran aquest... Això és pesa meva, no? Sí. I que els pot dir. I com aquests microracismes petits, doncs, que passen a de persones i llavors també intento com crear situacions més, més fortes, més brutals, una miqueta parlar... Bueno, com que estan dient abans de l'Elisabert, que hi com la part d'ara sota que no es veu tant, que passa de ser i llavors la punta de que són situacions molt més brutals, a vegades més pediàtiques, a vegades molt tant, però que són mostres de racisme molt més grans. I intento doncs ficar una miqueta de tot en el llibre i, i, això, i pues, agafant el que estaven dient abans, jo que anava una classe on, els, on tothom eren fills d'immigrants, o sí sigui que és veritat que et trobes en situacions de tota que al també s'esperen que, que els nens que, que, que això siguin problemàtics. De fet, la meva escola estava catalogada com a escola d'alta complexitat, no? perquè se suposa que com que és un lloc on les, bueno, són nens de famílies més vulnerables, perquè al també són feils d'immigrants o són d'immigrants també, s'espera doncs, que siguin més problemàtics, s'espera que els costi més interès, i eh, la majoria de vegades sí. O sigui, o sigui, però, òbviament hi ha un, un element que és fonamental, que, és que són persones que segurament viuen més al carrer, que no saps, que han tingut com potser el privilegi de, de, de privilegi d'haver nascut i d'haver crescut en entorns on no es confiessin més en o que no haguessin dat de, viure al carrer, o problemes familiars a casa, i llavors és això que, òbviament, aquestes persones doncs, es troben més problemes a l'hora d'estar a l'escola i, i d'integrar-se. No? Però jo crec que també, al final, la paper fonamental està en, de, de part d'ells, de no es poden haver-se la sentida fora, intentar doncs, sentir-se'n uns més, però nosaltres, que som els que al final els estem acollint d'ells, de no? és que vosaltres sou uns més, no sou els som uns més i estem aquí també, i, i com a tal us hem de tractar com que som. Aquí, no? i, i és un, això és la problemàtica amb la qual m'he hagut de tota la meva vida. Jo quan vaig entrar a la universitat vaig entrar i em vaig trobar que potser era jo la marroquina no? i algun de les gràcies al costat, que no m'era marroquí, però era aquesta, són persones que, doncs, aquí de, de tota la vida i això diu molt, tant de, de l'accessibilitat a la universitat part a part d'aquestes persones de famílies d'emigrants o famílies molt i el problema que els suposa és doncs arribar a estudis superiors que no es confien que aquestes persones arribin a la universitat, que no, no pensen que poden arribar més o que fins i tot pateixen problemes de casa, problemes econòmics, no tenen recursos i s'han de concentrar més en potser treballar i, i en comptes d'estudiar. I s'han de estudiar perquè no, no s'ho poden per a perquè surten de l'escola i ja directament el en que pensen és emportar d'elles a casa. No? que tot, suposo que també és un... Clar, m'estic moltíssim. I després també hi ha... Clar, és com el mes del dia a dia, coses quotidianes, el que m'he trobat jo a l'escola i com a experiència pròpia, però després també hi ha el racisme institucional, que això és delicte. Ah, la dificultat que tenen les persones a l'hora de, de, bueno, de, de relacionar-se amb l'administració, també a la, la, els papers, perquè també és tot un tema, no? la qüestió d'aconseguir papers, de que la seva situació estigui regularitzada, de persones que això, com es manté, que, que els costa moltíssim trobar bueno, aconseguir una feina, i, i perquè realment, clar, una persona que no té la pell negra, doncs, li costarà moltíssim més trobar feina que una persona que no té la pell negra, perquè és el que està dient abans la xèria. Al final, sempre, jo crec que des d'un punt de vista, sociològic, és veritat que les persones doncs, tenen por a lo desconegut, no? que doncs pensen que aquelles que persones que no són com nosaltres, que ens semblen a nosaltres, portaran problemes o que no hi poden confiar. I, clar, I una persona pues, que, que es guiïa a recursos humans o a la gent d'alguna empresa, que doncs a l'hora de contractar, contractar abans una persona que pensi que, que no donarà problemes que aquest a la persona que, que té la l'empeí més fosca o que ve de fora, o que porta vel, que sí si que portarà problemes, i doncs que després de cara l'atenció al públic, que el públic no el volrà o, o causarà això, doncs lesions ah, no buscades, no? I, o també doncs, a l'hora de trobar pist, també es poden trobar que jo, doncs, jo tenia feina, jo tenia, jo, final, i tinc feina estable, i tinc recursos econòmics a Vull dir. cara. Jo guanyo un bon sou, per sort, eh, i m'ha espanyat molt bé, però clar, a l'hora de buscar pis, m'agrada molt trobar pis, perquè Però és el que clar, les persones de que veuen són els teus còlums, i quan veuen els teus còlums doncs pensen aquesta persona no s'ho podrà permetre. No? O no pagarà, o, o ocuparà la casa, o, i això, i no confia. No confia. I, vist i, i és, és això, que és que potser una altra persona, amb la mateixa situació que jo, no l'hauria descostat si et troba el risc. No em veuràs com ho no, ja he de pensar que aquesta persona no se'n poda permetre, o no m'ho paga. A mi també m'agrada parlar molt de com jo vaig estar fent pràctiques al Síndic de Reuses de Conelló de Bibregat i ens trobava moltíssim amb, amb persones que arribaven allà al síndic, que sobretot famílies, perquè al final a la cornellada de Llobregat passa una cosa que també és... Clar, al barri com a mínim on estava el síndic, hi havia moltes famílies emigrants, molt tristes, i ens arribaven aquestes famílies que tenien l'impediment de l'idioma, per exemple, i llavors denunciaven coses que potser hi fa molta por anar a l'Ajuntament i denunciar-lo. Jo, per exemple, jo soc una persona que jo conec els meus drets i que estudia dret, al cap de fi, però quan em van dir Pots anar a l'Ajuntament perfectament i denunciar el fet que tu no t'estiguin donant el pis pels per teus comunams, jo directament pensava que no ho faria. Perquè em feia por sentir-me victimitzar-me mateixa o que se'm percebís de certa manera o pensava dir que directament no serviria de res denunciar-me. No? Tot i que pot, pot ser que l'Ajuntament tingui els instrumentals o potser té no, no els utilitza. No? I llavors és un, un impediment també. I, eh, i d'aquí també ve el, el, el que és el, el racisme administratiu que pots trobar de moltíssimes maneres i de moltes formes. I és això, que venien famílies i ens denuncieven casos de, de racisme administratiu o, i, i es troben cap, per exemple, que jo no recordo molt de la estudiadora que havia de venir amb el seu nen perquè no sabia l'idioma, havia pres l'idioma i havia de venir amb el nen i el nen traduir a la, a la seva mare. I, i clar, i que no dones aquesta persona a per, pot ser quants anys que, que viu aquí que no i l'idioma. Recordo estar parlant amb el síndic i el síndic em que també s'ha de dir que aquestes persones normalment són persones que juguen inquietos i que no, no estan acostumades a relacionar-se amb persones que no parlin el mateix idioma que ells. No? Ah, I que és, és, rà, després tu trobes que s'han donat el metge i, i també han de portar el nen al davant que els hi i hi ha coses que no li diuen al metge perquè no volen que sàpiguen els fills. No, que també és un empaïment, i, i ja s'ha de trobar coses com aquestes i, i penso... Jo, bueno, els meus pares, per exemple, que estaven parlant castellà però el català no el parlen, perquè sempre està pensat que el català no la no l'aprendien, que els costaria i llavors que el castellà és més útil i que les persones i mires no cal que aprengin el català. No? I sempre els ha costat més el català. Quan perfectament el podien haver après i, i, i l'entendien perfectament, però no el parlen, perquè sempre els ha dirigit el castellà, perquè no, doncs, perquè per a la gent que estan els, els que vegen de fora, no? I també és una micaeta, al final el que estàs fent aquí és, és com reforçar la que de nosaltres i els altres, Nosaltres, que, que podem aprendre els iam perfectament i que podem parlar en castellà en català, i les persones que veuen de fora, pobretes que no saben en català i que no els parlen en català perquè no enten, no? Eh, una bon, situació com aquesta és venir en d'això, però persona per estudiar dret. De fet, jo vaig veure que no t'afegia sobre els centres d'internament uh, doncs, Com per exemple, jo, jo hi havia un cas que denunciava, que era el, el, uh, la policia, a l'hora d'identificar les persones, uh, el que fan és directament a les persones que són un col·loífer. Perquè ja saben que aquestes persones que doncs, tenen alguna cosa rara i, i i pues, això, quan parlava dels centres d'internament d'estanger sempre parlava d'això de com Se sempre anaven a buscar en el metro les persones negres, que, que no hi havia potre viat. I, or, sabien perfectament que aquestes persones segurament no estaven demoralitzades i tenien una excusa per portar-los als centres d'internament d'estangers. I jo són instruccions directes de dir, no, no, no, vosaltres aneu a buscar aquestes persones, les persones negres, perquè, eh, som, bueno, o les morenes, els marroquins, els, els nens del carrer, perquè eh, segurament... Bueno, doncs això. És això, les persones que tenen un altre color són les persones que porten problemes i les persones per les comencen a... I, I això, i, o bé, bueno, com quan te'n vas a l'aeroport i, i et trobes en t'identifiquen a tu perquè ets més moreno i no la persona al costat perquè eh, doncs, no estic moreno. No sé, doncs és això, doncs, que existeix en el racisme més quotidià, més normal, més capaç d'estar persegut i llavors hi ha els, els casos més creus de terrorisme i els que, que se'ls donar la mateixa importància, però no els hi haurem. I, i això, doncs, que força la idea de nosaltres i els altres, que és el que parlava des de l'any abans i que pensava que és que... És que l'organisme és, és, és el que ha, nosaltres i els altres. Um, doncs sí. És que jo no he portat el diapositiu perquè tampoc tinc <laughs> números o i sigui que no... El llibre, que tens en lliçat. Sí, el meu projecte és el llibre, el meu projecte està molt bé. Però sí, és, és sobretot això, l'allà de vosaltres, els altres, el com és créixer com a filla de Mirans, el com és intentar integrar-se, el, el paper que tenen les persones d'aquí també per ajudar les altres persones, que és, jo crec que es basa, sobretot, en sempre en intentar veure els altres com uns més, no com uns altres. Com la persona que és més morina també parlarà català, potser no el sap, però pot parlar-li en català o contracta-la, o confia en aquesta persona, dóna-li un pis, a... i això, no? Doncs clar, al final el paper també és... Nosaltres tots tenim la responsabilitat d'intentar tracar la barriera entre nosaltres i els altres. Sí. Abans de passar... ara, ara passem el eh? que pregunteu. Jo tinc una pregunta, eh, i és, perquè en el llibre surt una mica surt una mica el tema de la transmissió. És que anterior ve, les anteriors veus, alguns que hi era, de la transmissió del patriarcat entre mares i filles, i això també té una mica, eh, té, sí, i la pregunta és, en el cas de les mares i filles, són que les mares, eh, quan els arriba un nadó de sexe femení, l'han de convertir en dona, anar un patriarcat, val? una mica, llavors, jo ho pregunto a nivell acadèmic no? i també a nivell vivencial, no? És a dir, quan una persona d'origen no d'aquí, no sé com dir-ho, eh? bueno, eh, clar, ha d'educar una persona que sap que la societat és racista, perquè ho és, no?, per institucional, sistèmic, tal, estructura, hi ha les estructures d'aquesta racista, Clar, l'instint és protegir aquella persona i potser dir-li, no, tu vés a fer FP, perquè és que a la universitat et fotran d'hòsties. No? Vull, vull dir que així, és eh? no. veritablement. Aquesta transmissió o aquesta protecció, no sé com dir-ho, eh? existeix? Mm, com, com es fa? En allò hi surt una mica, eh? que sí, en el, hi ha una, no? una protecció la, dels pares, no? eh, com... com com veieu això de la transmissió del, del racialitzat amb una societat racista? Sí, jo el que faig a la llibre és fer una miqueta l'anàlisi dels de pares dels, no, dels que tenen els fills que han crescut aquí, que venen de fora a ells. Doncs sempre, o sigui, jo crec que hi ha aquest, aquest objectiu comú de dir jo estic fent que els, bueno, jo estic ara en un país nou Començant de zero i els meus fills han de créixer d'això des de zero, també, sense recursos a casa, potser, o que els hi costi més que la resta. I llavors el que intentava més és doncs, posar una mica el que era el paper de la família. No? I, al final, doncs, moltes vegades s'han de precaritzar, d'entrar moltíssimes hores per guanyar un sostre, per guanyar un pa, i, bé, i potser s'han d'esforçar més que no pas uns pares que tinguin la família aquí, que hagin crescut aquí, que potser doncs, no els hi costa tant, una cosa metrolàtrica, òbviament, tots els pares s'esforçen pels seus fills i que els seus fills de tot. Però clar, és des del punt de vista que són famílies que comencen de zero en un lloc que no coneixen. I la idea de transmetre això als fills, de dir, tot el que jo, no, jo he hagut d'esforçar i tot el que he hagut de precaritzar jo, jo no vull que tot passi. Jo vull que creixis en tot i que no et faci de res. Jo, si m'haig d'esperaditzar a mi mateix perquè tu puguis tenir el tot, doncs ho hauria de fer. Però tu, com a mi no, no creixis pensant en el sostre que has de tenir o en el paquet que, que et faltarà. No? I, doncs, una miqueta, jo, jo, jo he crescut amb aquesta pressió, no? la, és que jo també em vaig demanar la vida, però no per, perquè a casa meva, doncs, jo ja tinc una casa, tinc un sostre per menjar, però vaig esforçar també per tenir totes les coses que doncs no es pas de tenir, per poder viure, vull dir, al final això, per poder dur de la vida, per, perquè al final és el que ens toca, no dur la vida i no haver d'esclavitzar-nos. Llavors, doncs, intentem fer com això com a estats relacional entre els pares que han de lluitar-ho tot perquè els seus fillons tinguin els mínims i els fills que han de fer el que poden perquè aquests mínims que ja se'ls deuen donen una miqueta d'estar en temps. No sé si hi ha d'haver cap sí, sí, aquí. Sí, sí, Molt sí, sí, sí, bé, eh, el que em cap són les experiències de, de molts bueno, moltes entrevistes que hem fet amb famílies gitanes durant els anys que estàvem fent estudis sobre inclusió escolar per intentar entendre les causes de l'abandonament del, dels problemes que hi ha moltes vegades no?, amb aquesta població i el que van trobar era justament això que els alumnes que, que eren bons alumnes, que eren més ambiciosos els pares volien incentivar els estudis hi havia unes quantes experiències molt semblants d'alumnes que havien cambiada de de la llamada Escola Ghetto ¿no? a la escuela concertada, por pues ser el barrio, una escuela con un rendimiento más alto, aún estos alumnos se van a fatal a nivel personal, emocional, van, moltes vegades eh, es, es patir diferents tipus d'insults, de tracte respectiu de part dels altres alumnes, ah mira un gitano que està estudiant, aquest tipus de comentaris, i que, que molts d'aquests alumnes també van terminar tornant a l'altra escola i, i, eh, i altres casos també els pares havien dit justament això que dir, no? De que, Ostres, com tant ficar-te al món dels paios perquè te van a matxacar, eh? te van a tractar malament i millor que et quedis aquí. No? I, I també el professorat d'aquestes escoles amb una alta representació d'alumnat gitano van dir justament que, que el, aquí protegim els nostres alumnes. No? Els pares venen, que hi ha molt absentisme, els que no són absentistes justament venen aquí perquè aquí se senten segurs, aquí saben que és un espai no racista, on els nens no patiran, això que pateixen per tot arreu. No? I això es va van xocar molt, també, entendre el que és, no? Ser una família que, que, que sent això, no? De enviar el teu nen a l'escola és d'alguna manera enviar-lo a la guerra. No? I, doncs, en aquesta escola saps que no patiran bàsicament. No? Això amb alumnat d'origen immigrant no ho havíem trobat tant. No? Amb els frutats no serà tan comú, però... Sí, sí, sí, no. I que fins i tot aquest fascisme interioritzat que tenen aquestes pròpies famílies de dir ostres, és que t'has d'esforçar més perquè no et a tu com l'immigrant que no fa res, que, que no treballa, que es queda a casa i, i que viu de les ajudes. No? Que moltes vegades aquesta pressió afegida que se'ls donen els fills per dir ostres, és que t'has d'esforçar més de la resta perquè se't com una persona útil dintre la societat. Que potser altres persones no haurem de tenir aquesta pressió a casa. No És, això, i... no, no, és que tu de has de fer que la resta també pensi que tu ets una persona útil. Però perquè tu vens de fora i et pensen com una persona que hi ha que viurà de les ajudes, que no s'esforçarà o que viurà al carrer. No, és aquesta pressió i moltes vegades el que passa és els nens, quan creixen o quan entren molt gals d'estudis, pensen que, és que han de posar-hi tot l'esforç perquè els pares han si no, hagut d'esforçar moltíssim per tu i tu el que has de fer és donar una bona imatge a la família que no m'ho ha el que tu no ets una persona inculturitzada, com que tu ets una persona que també es pot esforçar i arribar a, a grans coses, no? aquesta, és aquesta pressió per tenir una miqueta d'ambició, que al final doncs, això, que potser els altres, altres menys no tindran això. És, tan, és que és veritat, també la meva mare sempre m'ha dit, la és que t'has d'esforçar perquè tu has de ser igual que els altres o millor que els altres, perquè tu ja et dient com una persona pitjor. No? I és d'esforçar més. Per això, per haver de complir amb... amb bueno, haver de trencar tinta que se t'imposa i fins i tot se t'imposa de a aquesta fase. No? Creant aquest ideal. Preguntes, temes... Potser tu? Vinga. I tanco, tanco, tanco això, eh? Oi? Natàlia, tanco, eh? I ara ja no gravem.